وایر المزوب علیهم و الوالین آمین پرون د قران پاک د تفسیر حوالی سرا سمختصر اصول او استلاحات وی شو او دغی او لنډه خا کا پیشوی وا د دې لپاره چې رستو با په ترجمه او تفسیر کې دغه استراحات رازی نو چې مخ کې نو سره سره مانوسی دا سلسله کې مونږ یو خبره کړو چې د قران پاک داهر سورۃ د دا شروقو له مخ کې به د خلاصي په سلسله کې پینجه خبره کوو د قران پاک مذهبی ترتیب کې سورته فاتحه لومبه سورته شروع په لې کې د دې سورته متعلق بم دا 3 ځخه خبره کوو نو بیا تفسیر او ترجمه شروع کوو حوالہ خبره د صورت فاتحه اغا ترتیب سورته فاتحه پا ترتیب مصحفی کې پیلا نمبر صورت تین شورو اے او پنوزول کی پینزم نمبر پس دا صورت مدسر ننازل شوید دا صورت دویم خبره د دی صورت ربط ده مخ که سرا نو ده صورت ده ربط نمو بار ده. یعنی ده که ویلو ضرورت نشت وجه ده ده چه ده مصحفی ترتیب کی صورت نشت شروع پده ده که مخ که تی صورت ویغی سر بم ربط ویلو نو صورت ربط تحاجت نلری البتا دا سوال پاچی کی او پیدا کی گی چه مخی صورت نیشتا ربت تا ضرورت نیشتا خدا خبره چه دا سورت و دا مصحف که دا قرآن پسر که اول روڑه لشه اولا دی وجه دا تقدیم یعنی د دی سر تا روڑه و وجه صدا دا غیق گنه علماء مفسرین ویلی تقریبا تیار لسوجي شیخ القران رحم الله بل کتاب سمت الدرر کې لیکلي سمت الدرر د قرآنیو خلاصه د عربی کې نو می د خلاصې خو دنور پورا علم پروت تے سمت الدرر فی رب و سور, سور و خلاصت هل مختصر لمن اراد این یتدبر او یتذکر دینون دے, دے مشہور بس لن سمت الدرر بس سمت الدرر کی شیع القرآن رحم اللہ دیار لس وجی بیان کڑی داغه دیار له سنا سرب يوي ا دوار زو کما اسانه يو ذهن کې پاسان د ټولو راځي چې دا سورت فاتحه سرتولې روړلې شوې را دا دیده پی نه نمخ دا خبر آیات ساته چه سورت فاتحی نمونه ڈیر گن مشهور مشور نمخیده غا فاتحه نور نمونه اشتا گن ازرستو ایم خوباغ نمونه که یونو میں ام القرآن ام الكتاب او اساس القرآن ام جنتا معنا مرجع خلاصو نه جوړ ام القرآن یعنی هغه سورت چې د ټول قرآن مرجع دا ټول قرآن خلاصہ اساس القرآن د قرآن بنیاد اساس نو چونکی صورت فاتحه د ټول قران خلاصونه جوړ دی ده ده. او د قران مرجع دی او د قران بنیاد او اساس دی دیوځینه د سورت سرت اورل او د ام القران ام الکتاب او اساس القرآن کې دلو دیار لسوچینی پای کې چې پرون موږ استلاحات او اصول کوي چې د قران پاک د غټو مزامینو په اعتبار سلوري سري اولیسا د صورت فاتحه نه تر سورتې مایره خره پورې پدې کې بیان د خالقیت دویمه ايسا د سورت انعام نه د سورت بني اسرایل خرب وره پدې کې بیان د الله رب العزت د ربوبیت دریمه ايسا د سورت كهف نه سورت احزاب خرب وره پدې کې بیان د الله د برکات انعامات او رحمانیت او رحیمیت څلورمه ايسا د سورته سبانا تر اخره پورې په کې بیان د مالکیت او د قیامت او ویلو هر ایسا په لفظ د الحمدلله سره مصددره ده یعنی شروع ده د سلور حصے د قران او ورته د سلور مزامین ورته صورت فاتحه ذکر الطول قران خلاصونه چھوڑ دے اساس القران ده او ام القران ده چې دا طول قران پدی سورته فاتحه کې راجم شي یو روایت د دا دارمی به دا به حقی همشته پدې کې اگر روایت معرفت القران کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ مرنا نقل کړي او زمون شیخ استاد علام عبدالسلام سیف حفظه اللہ علیهم خپل د صورت فاتحی تفسیر التبیان کې دغه روایت له مختلف کتابونو په حواله نقل کړي چې حدیث کی راضي نبی علیہ الصلات والسلام فرمای چې الله سلو... <تصفح> را بولي عزت یو سل سلور کتابونه نازل کړي اوردا علومه فل اربع د دې سل او سل سلورو کتابونو علمې په سلورو کې راغون کړي بیا وي اوردا علومه الاربعه فل قران د سلورو علمې بیا په قران کې راجمه کړي او بیا وي د علم په سورت الفاتحه کې په سوره فاتحه کې د قران ټوله لم حدیث له معلومی چې لم د قران فاتحه کې راځم لې څنګه راځم ده نو ما مخ کې وي سلور هيسه د قران هغه سلوري سه د مزامینو په اعتبار سوره فاتحه کې شتا اوولې سمو ویلو بیان د خالقیت نو د سورته فاتحه نا مایده اخره پورې چې کوم د خالقیت بیان دی د سورته فاتحه پدې کومبه جمله کې الحمدلله دګه ا خالقیت ته اشاره څنګه اشاره زموږ زراسه مولانا حسین علی, علی علوانی پنجابی رحم الله دلتا ده الله نوم راغلی د ایسم اسم ذات چې ورته وي الله او دا په اعتبار د وصف مشهوره په اعتبار د وصف مشهوره په معنا د خالق مشرکین و هم انا الله په معنا د خالق نو الله نه بمونګه خالق والا صفته معنا وال په اعتبار خالقیت پالحمدول اللہ کی راج ماشم دویمیسا بیا در عبوبیت وا آغا در صورت انام نا صورت بنیسر ایل اخیر پورے بیان در عبوبیت پیدا ماکڑے نو تربیت دمزکم لیوم دمزا روحانی تربیت تے کجسمانی تربیت اغدر ابوبیت وعلہ حصہ رب العالمین دې لفظ کې ورته اشاره شو درې مېษา د سورته كهف نا سورته احزاب اخره پورې وا باقي کې بیان د الله د انعاماتو برکاتو احساناتو رحمانیت او رحیمیت ناغ الرحمن الرحیم کې را بیا اخري څلورو مېษา د سورته سبان اخر pore پای کی مالکیت او قیامت نو مالک یم الدین کی غیته اشارش نو د قران اغا سلور حصے او سلور غټ مزامین سورته فاتحه کی بلکی د سورته فاتحه په دی اولمبو آیاتونو کی راجم شي دیو جنا صورت فاتحه فاتح تا اساس القران یا ام ال قران او قرآن پا دی طریقه صورت فاتحه کرا جمعه زکه دا صورت دا قرآن پا سر کرا اوڑا ده اصل وجه ده دا وجه ده چې دا صورت گینی ورکوٹ صورت ته نو زکه دل تر اوڑا شوروی پا دی اوڑا ده دینا ورکوٹ صورت صورت آسر او صورت اخلاس ده صورت کاؤسر ده کسو اگده وی توحید ورکی بایان ده زکه نو توحید خود دینا زیاده که خالص توحیدی بلټکم پکې د بلې خبرې نيه ا سورت اخلاصو ابې روړه خنا دغه وجره چې دا اساس القرآن ام القرآن ده قرآن ټول په دې کې راځي باندې په دغه طریقه باندې یوح وجبره بس هغه دا چې ابن عباس رضی الله عنه روایت ده لكل شيء لباب ده هر شی لباب مغز نه جوړو خلاصي د قرآن پاک لباب او خلاصونه جوړ حوامیم دي حوامیم حوامیم او وګورئ توونه چې سر کې حامیم حامیم راځي دا حوامیم دنیاجی سوراتونه دا قید او د توحید حواله سره مده ابن عباس رضی الله عنه روایت مطابق د قرآن پاک لب لباب او خلاصونه جوړ اغا حوامیم سبعی ا حوامیم چې شروکږي نو داغه ای په تیرا هغه په سورته زمر شوي دا سورته زمر دا دغه دا حوامیم و مبدل دا. او ورپسي بیا سورته مؤمن ده د دې دواړو سورتو نو چې ان شاء مون ال تورثو ال توبه وګورئ د دې لوبي خلاصونه جوړ الله پدې الفاظ او بيان کړی دا چې د عبادت لایق او مستحق صرف او صرف یو الله دی عبادت به صرف د یو الله کی دا دغې صورت خلاصونه جوړه په صورت زمر کی آیت نمبر 3 کې وایي علال الدین ال علال ال على الله الدين الخالص والذين تخذوا من دنيا اولياء دو نمبر کې ان انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبدوا الله مخلصين له الدين ان انزلنا اليك الكتاب بالحق پیغمبره تاسو کتاب را لګلله بالحق دا حق دا بيان دا باره مساله به کې صدا وي فعبدوا الله بندگی خاص د یو الله کا مخلص الہ پدا دین پداسه حال کې چې خالص کوون کې الله لره د دین د عبادت نو د سورته زمر خلاصانه جوړو داوا فعبد الله مخلص الہ دی عبادت خالص او مخلص صرف او صرف الله لپاره دی ورپخې سورته مؤمن نه نو سورته مومن کې داوا بايت نمبر 14 کې بیان شویلە سوال لسم فاد الله مخلصین له دین ولاو کرے کافرون الله مخلصین له دین رحمت شواي الله تا الله نغواळे الله ترور ش رحمت شواي وي مخلصین له دین پداسه حال کې چې خالص کون کيه الله لرا الدين د عاشقه چغا رو رسی را مدد شویل خالی صلی اللہ علی نو گو رئی دیبن عباس رضیلان ہو در روایت مطابق در قرآن لوبی لوبا با خلاصا چوڑ حوامیم دی در حوامیم شورو یعنی مبدع په زمر و زمرو که دا مسلاو چې فرد فعبد الله مخلص اللہ الدین عبادت خالی صلی او صورت مومن دعوه و فاضل الله مخلصین له الدین رور سر امداد شویل امداد وصل خالص دا الله نا دا دو خبرې دی دوसरा شي فاتحه کې وګوره وفاتہی پسلور میات کې یا کنابود و یک نسین یا کنابود دا د سورته زمر دا وشوا او یا کناسین د سورته مومن دا وشوا نو د قران خلاصانه جوړ لوبلوباب او یو روایت کې راځي دیباچہ ده د قرآن د حوامیم نو دا غي غم مضمون په پا سوره فاتحه یو یاد کې راځي نو ټول قران په سورته فاتحه کې راځي او خاص کر په دې یاد کیږي یا کنابود ویہ کنسعی د دې آیات مطالق تفسیر ابن کثیر لیکي یا کنابود کنسعی چل فاتحه تو سر القران فاتحه د ټول قرآن سر ده راز دې وسرها هاذه الکلمه او بیا د سوره فاتحه سر و راز هاذه الکلمه دا کلمه ده اله کذا کلمه که جمله ها یا کنه و کنه سې موليان طالبان چې کوم ناس دلته نا خپل نه حنا کلمه منه جمله هاذه الکلمه یا کنه و دوی کنه ستاي دا وي د ټول سوره فاتحه سر او راز بیا کنابود و بیا کنسای کې او مدارج سالکین کې شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله وی هاتانې کلمتانې ترجع الادیانو کلھا الیهما دا دوه کلمې د ټول دینونو راغونی شی وی دي څه مطلب د ټولو دینونو اسمانیو خلاصونه جوړ به زغه دوه ټکی عبادت خالص الله لا استعانت خالص دا الله دغه پری وبس کو کنه چې دا, خو... دا سیدیار لسو جوای خو بیا خو وا اعلان ندوش فاتحه تا مون دا خبره وکړه چې ام القران اساس القران ویلیکي د دې وجه نه دا, دا قران سر کې راوړې دا هغه په دغه طریقه ثابت کړه <تصف> بیا د غریوایت کې وسره دا الفاظ هم دي چې سورې فاتحه کې ټول قران دین نو دا فاتحه بیا په بسم الله کې را تفسیر فتو العزیز د شاعب الدول عزیز دی لوی رحمه الله هم دا روایت را نقل کړی دی او آ روایت کې چې فاتحه بیا بسم الله کې راځمانه او بسم الله بیا په بعد بسم الله کې راځمانه دا څنګه زمو مشایخ وي چې په طریقه دا ادماج او اندماج سورې فاتحه دا سلور مزامین بسم الله کې جمع اول مزمون الحمدلله خالقیت هغه دا بسم الله په دې الفاظو کې غیسته اشاره رب العالمین هي سجدا داوا سرا مندمج دا و سرا مراد دا ځکه چې خالق دی نو مربي به نو درمه ای سو الرحمن رحیم اغه بسم الله پر الرحمن رحیم کیرا او سلورم ای سو مارکی اومید دین و سره مراد نو ذکر ذکر او دو سره مراد په دي او بیا په باد بسم الله کې ناغه به ان چې دا بسم الله ترجمه کو دی ابووال دا خو دا فاتحه مطالق دو خبرې وښ یاده م دی کنه اوله خبره ترتیب باندې مو ترتیب مصفی نزولی دویم خبر ربط دا صورت مبارا ده خواجه نو در ایم خبر خصوصیات و امتیازات دا صورت دا صورت یو جامع صورت ده چونکتل طول قرآن پا کرا جمع ده نو دا دی خصوصیت اندق ده نه د جامعیت دا دی خصوصیت او د امتیاز بل بالخصوصیت امتیاز ده ده اگه صورت چه بهر مانځکي هر حرکت کې ویلي کې همدارنوري وځي مشتا اوبازي مدامينو نه معلوميکي سلورمه خبره داوود دي صورت دي صورت کې مېنو مرکزي مسله کومه بياني نو د سورت فاتيحه داوودا مسله د توحيد داوود دي د توحيد او دا مسله د توحيد بیان دا الحمدللہ ولفظ الحمدللہ ماخذ ادارې زکه دا دعوی ماخذ بیا صورت کې زمون مشایخ کې باز مشایخ کرام د سورت فاتیح دعوه د دا توحید ماخذ الحمدللہ خي او باز مشایخ ماخذ یا کنعبد و یا بس چې کوم عالم کومې بس ډاره صحیح ده ہو زمہ بذر طریقے سے دا سر مرہ شروع کم الحمدللہ دا دعوۃ توحید و سورۃ فاتحہ کی پینز ما اخری خبرہ اغا تقسیم دی صورت دا صورت در حصے یا پدرو خبر مشتمل اولہ خبره اولہ حصہ در یا تونا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين داو له ایسا پدې کې توحيد در رب عزت او 15 صفات در رب عزت بیانې الحمد لله داو باندې 15 صفات به دلائل الله رب رحمان رحيم مالك ذو يم ایسا اياك نعبد او اياك نستعين يعني ذو يم خبره پدې دا الله او د بنده د حق بیان ده د الله حق سره یې اكنه بندگی به خاص د او د بنده حق داري و یې اكنه سین اشاره چې الله به امداد کړي تفصيل کې به بیا تفسیر کې خبره کو درې مېسو خبره اې هدین الصراط المستقیم نا خبره بوره پدې کې دعا و درخواست دے دنی او درخواست ده ني غلار د صراط مستقیم او د درې وډلو بیان الله صراط مستقیم را ہے کم صراط مستقیم صراط اللزین آنم تالے چی منعومن علی خلق پی تیر شیوی اول اڈالا چستا پی نعام شوی دے انامی آفتا دویم اڈالا مغضوبن علیہم چی غزب والا دی داغینا دلار نم بچ او ظالین دریم گمرا خلکو دلاره نم بچ کی. نو د صراط مستقیم درخواس او دعا او د دري وړلو بيان منو موناله موضوع موناله او سوالي بزړه د سوره دا با دي خلاصونه جوړ داوته توحيد وکيوي داوي توحيد د مسال توحيد ورکی بياني سور دري سه اولي صدره يا تون توحيد د رب علي ذاتو بينزه صفات د رب علي ذات دري مهي سکه د الله او د بنده حق دري مهي سکه د صراط مستقيم درخواست او دعا او طلب او د دروډلو بیان د سوره فاتحه بری طریقه شو اوس چې یو سړی دا خلاصه میا دینو د سوره فاتحه سډېره خبره ذہن کې را لے۔ خوښو چې د فاتحه کې اخیر دی څو مونږ دا خلاصو و او د سوره فاتحه هم تقسیم کړو مې دې کې توحید دی بنیادی مهم مسله او بیا هڅې دا د دې دا پارا درتدا پخانو مشران علماو د یو کتابه حواله مو وی زمو مشایخ بدی وی خلاصه پرونم ما حواله ویله وا د مولاری قاری رحم الله د کتاب شریفه اکبر په شریفه اکبر کې لسم آیات لسم صفه پای کې د قران خلاصه او د سوره فاتحه خلاصه غوښتلای عجیب خبره دی کړل او وی پرونم ما حواله ویله او فالقرآن کلوه فی التوحید وحقوق اہلی و سنائے ہم وفی شان زم شرک و حقوق اہلی حقوق اہلی و جزائے ہم دا خدا قرآن خلاصہ وا دا فاتح خلاصہ اغوی لی را نا مونجھے سنگئی اسی تقسیم گلے کنا دقا سی اغوی دے فاتحکم ٹول توحید دے مونجھے داوی توحید دے کنا سنگا اغدا توحید په فا پاته حقی په دې اندازو ویل دي او وي فالحمدلله رب العالمین توحیدن دا الحمدلله رب العالمین توحید دی وی الرحمان الرحیم توحیدن دم توحید مالکی یوم الدین توحیدن بیا وی یا کنابو و یا کنستین توحیدن نبی او ایه دنسراط المستقیم صراط الذین عليهم توحیدن متضمنن لسوال الهدايت الى طريق اهل التوحيد وګوره دام توحيد ده دغه مخې باندې خو زه هین کار کو چې توحيد ده خدا څنګه توحيد ده نه صراط المستقيم صراط الذين امنوا له دا پدي طريقه توحيد ده چې دې کې سوال لې د اهل التوحيد دلاره چا لا د اهل توحيد ولا لار را تو ښه انام تعالی مې علي توحيد نه دي انبیاء نو دام توحيد بیا وې و غیر الموضوع علیهم ولزوالی دیکه توحید څنګه دی دي وی وې دیکه بیان دا خلقو فارق التوحید چې توحیده تسنس کړي موضوعون چا عین عدن کړي غیر موضوع علیهم ولزوالی نه پوري دا خلق دی دیکه بیان الذین دا خلقو دی فارق التوحیدا فارق التوحید عنادن او جہلن او فسادن چا دا عنااد دا وجه کړي دی موليان دي حوزت کې راغلي چا دا جہالت دا وجه نه کړي له ک نه سارا عوام په طریقه هغه دا سورته فاتحه خلاصې ویلند درنګ د مونږ چې دا سورته دا خلاصې وایو نو دا احادیثو کې مت اشاره دی د سورته فاتحه متعلق کې یو روایت د مسلم او ترمذی راځي لندو ابو حریرز اعلان هوئی چې نبی علیہ السلام د الله رب العزت نه نقل کړي چې حدیث قدسی ورته ویل کی الله رب العزت فرمای قسم تو صلاتا قسم تو صلات صلات نو مراد سورته صلات سور الله رب العزت وایي ما سورته صلات یعنی فاتحه تقسیم کړي دا بیني وبین عبدی د خپل او د خپل ترمانزا ترمنځه نصفین دوی سهدا بنده ده باندې او نیمه ده ولعبد ما سالا فاذا قال فزي قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالی حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اسنى علي عبدي واذا قال اياك مالكي يوم الدين نقالا مجدنی عبدی وقال مرتن فوز ایلی عبدی فا اذا قال ای اکن عبد و اکنستعین قال هازا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سعلا فا اذا قال اہدن السلاط والمستقیم قال هازا لی عبدی ولی عبدی ما سعلا ورنبی علیہ السلام دا حدیث پر روسرم فاتحی دقسی تقسیم کړي چه اللہ را بلزت وی بنده چه الحمدللہ وی ناللہ وی گورا زما بنده زما حمد بیانک کل چه رحمان الرحیم وی نو اللہ وی زمین سنو وی مالک امیدین وی نو بور زمین بزرگی بیان او کل وی او چه مات زمین بند زمین ارسوس پارن کل چه یا کن عبد وی کن سعین ویلش نو اللہ رب العزت وی دا آیات نده دا زمین زما زمین دا بند منز که شریک ده وقتی ما خلاصه کی وی سنگه شریک پده که دا اللہ دا بند حق دکن او دارن کل چې باندې وایې د نصراط المستقیم نو وی او ها غلیاب دی دیسا ټوله دا باندې قولیا بدی ما سا علا بنده چې سغستی دی ولا به ورکم نو پدی طریقې سره د سورته فاتحه ویل کی د سورې فاتحه اخری او دو خبرې یو د دې یو فضیلت دوا د تقسیم ولا حدیث مویده مسلم ترمیزی دا فضیلت سره تعلق لري هاو د هم دې اسماء فضیلت مطالقی او حدیث د بخاری شریف صحابی دے سعید ابن المعلع رضی اللہ عنہ اوئی زی جماعت کیوں مسجد کیوں نبی علیہ السلام ممسجد کیوں زی چولی دم نماتی ہوئی چھ سعید انی لعلمنک سورتن ہی اعظم سور فی قبل ان تخرج من المسجد زی سعید زی بتاتا پو قران کی اور ډېره زیموشن سورۃ اخیم لامو بعده جمعات نو تینو چې خودلی لې ومیدت په دې کې نبی علی السلام نو ری خبره شروع کړه ثم خذبی یدی لا سنونی و جمعات نو او نبی علی السلام لا سنې وله زهر چې پیغمبر راته ای جمعات وتون مخ کې بدو تاویم سورۃ د تخیم ازیموشن وینو خوده چې دروازی تنیزی شنو ماته اوی لاس نونی وم چه تا مانزکی سوی اوی مایزا مانزکی دا سور فاتح اوی امکانا نبی علیہ السلام راتوی الحمدللہ رب العالمین ہی صعب ہی سب المسانی والقرآن العظیم اللذی اوتیتو دا الحمدللہ رب العالمین دا سب المسانی دے. العظیم دے دا ما ترکڑ شعر دیتا قرآن العظیم میلی کی. اې او فضیلت د قران عظیم شان عیسی دارن د دا ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ هم دغه سیو روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان یا ابی کیف تقرا فی الصلا مانزه کې سوې ویما ورتو چې مول قران مېم کنه سوره فاتحه نو نبی علیہ السلام ای ولذی نفسی بی یدیه مانزله ما فت تورات ولا فی انجیل ولا فی زبور ولا فی قران مېسلوها دا صورت نه په تورات کې نازل نه نا انجیل کې نه زبور کې او نه په یوه خاص کرپه قران کې دا شی صورت بلشتا و انھا لسبل مسانی والقران لازم الذیوتی تو روایت دا عظیم و شان قران ده سب المسانی ده یعنی هغه آیاتونه چې بار بار ویل کیږي کی مانځک ده ماته راکړی شوی ده دس نور فضایل هم ده دې صورت احادیثو کې دې سورې فاتحه مشهور نوم خدای غا فاتحه دی خدای دین علاوه غن نمونه علماء تفاسیرو کې لیکلي دا نمونه کدې سورې فاتحه دی او کدنو ورو سورته نه دي نو دا یا احادیثو کې راغلي آثار د اصحاب کرامو نه نقلي ا چې راجمه کړي شولم او لیکلي دي تقریبا 27 28 نمونه دي د سوره فاتحه ز زرزرو هم مختصر فاتحه ورته وي دغه مشهور نومه فاتحه وتزکوي لګي چې په دې سره د قران شروع کیږي او فتحه د علوم راجي دا سوره 24 نو کی د قران علومي راځه ما سوره الحمد ورته وي حمد حمنا الحمد لله ده پکی سوره الصلاه ورته وي زکا مخه حدیث کې مو وي چې الله رب العزت وي قسم تو الصلاه سوره الصلاه چې باندې کی ویل کیږي سورتي نور ورته وي اعظم سورت ورته وي شفاوته وي رقية ورته روکیو وي دم د دم سورت ته کنا حدیثو کې په دم ویل شوی دان واقعہ ورته وي واقعہ عین یا سره واقعہ بچکون کې سورت چسوکې وی نو هغه د سورت بچکې وافې ورته وي واسیه پورہ صورت کافیہ کفایت كون کا کې صورت صورت کنز ورتوي تعلیم المسالہ ورتوي تعلیم المسالہ معنی او صورت چې د سوال کولو چل چلته خي دروستو ځوې سوال بسنګ کې د الله نه صورت شکر ورتوي حمد په معنی د شکر ده سب المسانی ورته یغه صورت چې بار بار ویل کی و آیاتونه مانزه کېر وخبلې کی سورت مناجات و الله سره سر بکی مناجات و راز باز ده ترجمه او که تتوپتو لیگی سنگا اللہ سر بکی خبرید دارن سورت تفیز و تاوی تفیز اللہ الله اللہ تسپارل القرآن العظیم و تاوی شافیه و تاوی نو دارن سورت سوال و تاوی سوال سورت دعا و تاوی حمد الاولا وطویل کی او حمد القصرا ورطویل کی فاتحة القرآن هم ورطوی فاتحة القتاب ورطویل کی ام القرآن نو ام القتاب نو اساس القرآن شاید چه ستای ستایس و پرشی دی تاری تیسر دادا سور فاتحه گن نمونه دا گن نمونه دا دی سورت دا دلالت کړي د دې صورت پېزمت او شان او په بڑای باندې زکه دانو منو صفاتو نه دون غړني او دکم چاو دکم شي چه صفات ګړني نو دا داغه د دا عزت او داغه د لویي دلیل وي یو څېر هغه ته خلق مولانا سه وای قاری سه وای ډاکټر سه وای هیڅ مطلب مطلب دا چې دا ټول کمالات پکې شته ډاکټر ورتوی ریکي چې منایي ایم بی بی ایس ته یو پی ایچ ایل ډاکټر دا رنگ قاری سه وتای مطلب دار چې دا قران حافظه او قاری دی مولانا دې منه درشینه زمينه فارغ نو ګوره چې سمره ورکي کمالات زیات دا کمالات او د وژنه ورتاغم را صفات ویل کی دا رنگ د سورته فاتحه دا ګڼ نمونه دا د دې سورته په عظمت او شان باندې دلالت ده چې دا صورت عظیمه شان سورته په دې نمونه کې ونمو ویلو تعلیم یعنی هغه صورت چې د سوال کولو چل کې خې اساغه خې صورت معنی سوچ پکاره اول د الله رب العزت حمد او سنا د دې درې آیاتونو الحمدلله رب العالمین الرحمان الرحیم مالک یوم الدین بیا یې کنه وې کنه سین کې خپله تعبیداری خود لري شوی او بیا یې د نصراط المستقیم نه درخواست او دعا شيخ القرآن رحم الله بوي چې دوخيار سړي طريقه داره چې چا لا او چا سره سګاري او ستې غواړي مثلا قرس کې غواړي چې ضرورت حاجت له ورغني نو خيار ورشي اول داغه تعريف کوي خان سي پلانکي سي زراغلم ت ډېر خسرې خلکو سره خېګړي کوي استاد درنه سوکته شلا سن نه دیته لري وغيرها وغيرها نو بیا د غنابدو غوړې تابعدارین چې سه مدیر دیار وخصیب اواز کولیش راینه بعد بیا تر هم نمبر وای یره زما یو ضرورت ته ابا تخپل په دې خبر وای خان وای ضرورتي نو دریم نمبر وته یې زما یاره یو سروبې قرض پکاري د پلان کې کار نو دا د انسانیت طریقه دا اېقدر نې کې کنه نو په خبرونه غړي کړه او شال قران ری مولا وای اوبای شړې وی وای ناغه نس تمهید نسه تاریخ وی جن بس دم بسراغله امراکه نو د پچړی اسی بدللی نو قران پاک سوره فاتحه کې الله رب العزت مونږ ته چلو خیو سوال کوي نو څنګه وکوي زګدی سوره ته سوره ته سوال او تعلیم المسلو وی اول الله هم سنوایا بیا خپل عاجزی متعالی الله ته وړاندې بیا دغهینه باد درخواست کړه په الله ډیر خوشالي دا وجا چې حدیث کې راځي نبی علی السلام فرمایي چبهترین دعا دعا د یونس علی السلام یونس علی السلام دعا ته یاده ها څنګه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین داونه بهتره ده دا. د کی نقطه به شیخ القرآن ری مولا دا وی چې بهتر واله الکه زدا شیخ شیخ شیخ غډیر زکه یادوم چې مایز ما د کړی دا وینه دیخه په دې مخه پکې غنا اوبې چې بس دا ری کوي او پلان کی شیخ وی لوډینګری شیخ مونږ په کتابونو کې کی ملي ورا کا اول دا غین ایجاد کړین دا غی دا نوم چلو دا شه خوان راکایان دادا احسان من شڑیکاری چچا وسره نو دا غنوم نیر موږ سره ډیر خری قران اله لاس را کړی ده په توئی سنتي پوی کړیو په قرانی پوی نو زمادہ طریقته استاد نه نه رو نو دا استاد خبره مې چې دا استاد ناولی زکړې د کتابونو کوم ډیر راکټلی خدا استاد نوم بخامه خالد او رسوبه په حواله مې خپل انکی کتاب لیکل دا حوالہ چپیو يم دا با ما په کتاب کې کی کتري خو شي دانو میوالو ناول می دا غنځه کړي نو په حال نو چې القرآن رحم الله با نقطه دي چې دا وي چې ولي یونس عليه السلام دعا ته به تر دعا ویل شوی دغه وجه دا ده چې پاري کې اوسو خبري او هرغه دعا کې چې دا خبرې را لې نو دا به تر دعا او الله ته خوخه وګورې یونس عليه السلام وای لا اله الا انتا. د الله قدرت کمال بیان الله چی سری خو تاسو سره دیم سوي ها سبحانك دیم دا شتادر خدا دا سبحانکا تدبخلو د کنجوسینه پاکه ورکه سخا ده خداین انی کنتو من الزالم الله اعظم محتاجم نو دا دري خبره چ یو د الله বড়ই بیان شي چې الله سره ارسي دي دیم د الله پاکي بیان شي چې الله د بخول نه پاک دي که یو سړی سرهښتنه اوتورله اوتو وتو راکا سبا دړي کې خوري بدن کې نو لا اله الا انت تاسو سره دي دا کله سړي سره یې او بخيلي ها چا ورکل نه کوي نور بسی سبحان الله الله د بخول نه پاک ورکل هم او دیم دا اینی كنت من الظالمین ذم محتاج کئ وسړی چاله ورغه ورته د سرشتو ورکه م خدماته ضرورت نشته نو څه بدری نور بسینې كنت من الظالمین الله سم محتاج ضرورت منی حاجت منی دیو جن به تر دعا دقه سوره فاتحه کم تقریبا دغه انداز ال الله کمالات بیا الله تقبل عجیزی متعزی نو دریم نمبر ہے صراط المستقیم الله سره دا سوال او درخواست قبول ک زک دې صورت تا تعلیم المساله او صورت سوال وی لکی یو خبر بل پاتیش فاتحین علاوه سر کی دا شروع غرانی چې ول الله دی کوش بیا روان یو خدالا نه را کو زيدل مونږ نه پرید کنه خبر یې ډیر پاتی د سر مانتا سو ګوره قران کې لري دی, دی. سوره الفاتحه مکیه او د دینه پس بقره وګورئ نو الټی کلیه سورۃ البقره مدنیتن دا یو باس اخیری پاتره سورۃ فاتحه مکی ده او بقره چې ده مدنی ده د د سوراتونو تقسیم نه د قران سوراتونه مشهور تقسیم دوه قسمه نه یو ته مکی سوراتونه وي او دویم ته مدنی سوراتونه وي د دین علاوه نور اقسام هم شته الټقان کی علامه سیوتی رحم الله انه نور اقسام چې دا قران سوراتونه ګڼ کې سونه لیلیلی نهاریلی حزریلی سفری دی، مطلب س سوراتونه داسې چې د دا شپې نازل ايته لیلی سوراتونه وای س سوراتونه چې د ورځې نازل ايته نهاری وای س چې سفر کې نازل سفری وای س سوراتونه داسې چې هغه بقور کې حزر کې نازل ايته حزری خدا مختلف تقسیمونه دي او بنیادی غټ تقسیم یاد ورې مکی او مدنی مکی سه توي مدني سه توي دئ کې درې تعریفه کی مکی غېته وای چې مکه کې نازل مدنی غېته وای چې مدینه کې نازل بل وی مکی غېته وای چې په یې کې خطاب بسوي اهل مکه مکه والا ته خطاب مدنی غېته وای چې مدینه والا ته به کې خطاب خو پدیدوارو پدی تاریفونو بانیس سنا سے اعتراض اوشکال طالبان اولیانو خبرواری دی خو خو جامع تاریف د مکی مدنی دا دے مکی اغا صورت چې چه قبل الہجرت نازل دے مدنی اغا دے چه بعد الہجرت نازل دے بیا چه ارزیوی بی دا یو جامع تاریف تے قبل الہجرت نازل دے نو کاغا کا بیا نبی علیہ السلام په سفر روان دی که نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه کې دی د مکه نه بهر او دی په م... آ... مثلا میدان مینا کې ولاړ دی یا چرته د خپل قبیله د مکه نه بار دا حجرت نا دا دا نا دا او دی بل قبیله ته تللی دی ها خو چې د هجرت نامخ کړي نو کومه کده او غیر مکه ده د مکه او مدني هغه صورتونه توری کیږي بعد الهجرت د هجرت نه بعد نازل دي ناکه په مدینه خار کړي کله مدینه په اطراف کې ده کله پیغمبر واپس مکه له حجۃ الوداع ته راغله ده او عرفات کې ولاردو کمایات ناظریږي نو دا بسی مدنی وی بزایو جامې تعریف د ترتیب سره سورت الفاتحه مکی منا قبل الهجرت نازل شوهی سورت ده دغه سورت الفاتحه خلاصو داغه مطالقات ترجمه یو ځل لفظي وره سره دا بسم الله او دعو ذوالله نبی ابو تفسیر شروع او اعوذ بالله پسر کشتا نا یعنی لیکلینا خو وی لیکيږي با سنت ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ ز پناه واړم بالله په پا الله پاک من الشیطان الرجیم د شیطان رټل شي مردود نا بسم الله خاص په مدد دنوم د الله چې رحمان رحیم دې شوروکم الحمدلله ټول تعریفونه د خدای ته لالا خاص الله لپاره رب العالمین چې پالونکي د مخلوقاتو ده الرحمن عام مهربان ده الرحیم خاص مهربان مالک یوم الدین مالک ده دروازه د قیامت دروازه د جزا ایه کنابود الله خاص تا ته عبادت او بندګی کو وای یاکا او خاص تا نه امداد غواړو اهدی نسراط والمسطقیم او خایه مونتا روان کی مون کلک کی مون اسراطالمستقیم پاغلا رنیغا صراطالذین الارداغه کسانو انعمت علیہم چتا انام احسان کړی دے پاغوی غیر المغضوب چنه غضب شویل علیہم پاغي باندې ولدوالین او نه یا غیر المغضوب نلاردا کسانو چې غضب شویل علیہم پاغي باندې او نه لاردا کسانو چې گمراه امین الله تعالی دعا قبول کړي اوزو باللہ لراجو اوزو باللہ ویل دا قرآن دا شورو کولو نمخ کے دا دا قرآن دا آدابو نا او دا سنت دے او قرآن پاک سورت نحلو گو رہے سورت نحل سورلس مسی نمبر اٹن اثناوی د دې ادب بیان قران پاک کې سوره نحل میں آیات کې الله رب العزت بیانې فایذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم نبی له سلام او هر مخاطب د قران هغه مخاطب کړي فائذا قرات القران کلاچیت قران لولے منا کلاچیت تا قران دلستل و ارادوک نو فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم پناواڑا پ اللہ باندې د شیطان رټلی شیینا شیطاننا پناواڑا کلاچتا د اللہ نہ پ پ اللہ باندې د شیطان نہ پنو وستا نو ان هو ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون اذ بده شيطان سنو نقصان او انما سلطان على الذين يتولونوه والذين هم به مشركون او کم خلق شي سر الله سره شرک ای او پاله بروسه اعتماد نشته توحید نمانی نو شیطان حملہ پدغه خلق باندی نوذ خو یو قران وی دا قرآن نمخ کی دا اوزباللہ وی لکی گی ولی دا قرآن نمخ کی دا شیطان نپنا ولی غستری کی دا غی چې دادا چه شیطان دا انسان خاص کر دا احل قرآن و دا قرآن دشمند دی قرآن تی نپرید رسو صورت عراف کی برایشی قسم کڑو چه قسم پا اللہ لا قدن لهم سراتک المستقیم اللہ نی غلاره که بورده که قرآن تب این اپرے رم دسو قرآن سورت آراف سورت آراف عطم نمبر شپاڑا سم کلچ اللہ پاک شیطان لانتی که آدم علی سلام ترتب ته سجدې نکولودو چې او د الله حکم نه منلودو چې نو دا ټایم کې د یو قسم کړه شپاره سم آیات سورته اعراف اتمه شپاره قال فبما أغويتني لاقدن لهم صراطک المستقيم ثم لات ينهم من بين ایديهم ومن خلفهم وان ايمانهم وعن شمائلهم wala tajidu aksarau hum shakirin qasame kade wallata shaitan hue iblis fa bima wa yatani pa sabab da age che ta sama jun pareshan ka laqad an la un sirata al mustaqim sta pa gani laar ke baur takinam an sirata al mustaqim yo tafsir quran am ne quran ومن خلفه مود شاطنبر اعظم ونا ایمانی د خی طرفنان شمایلای هی مود گس ترپنا یعنی کوشش مهنت بمدی چې د الله د دین او د الله د کتاب نه په سريقه واړ مخین راتل قران لبر روانه درس لا ودی کې و, و مخیله مل مدرس الکه څنګه چل درس مړه راځه پرې دا درس زه در در در دوه ولر نه راړ مخیله و درس دارن دلته و راغله در په سی په موبایل نا موسیبت ته اسکن نوی بچی کار ده نو من خلفیم شاتن ور بسی راش وان ایمانه هم خیط ربنا خب کارونا دا دی پا دی ملپ پریدا سڑی ترجمه که اوزگاره تو باز ترجمه تناز اپ لانکی زی که دا سرب ناوی دورا دا کنه اڈی را خدا اجرا پا کی کی گیو بس ال تا بلد شو نو پا خا طریقه بریوی دارنگ امی تا بوی ملا سيناست دي غرمه کې دي پځه یو د ورکا تنافلږي جمعات کې کوزه کړته د شه دونه دونه ثواب دي تا په نفلو اخته کې وان شمایه غس ترپنه غس بد کارونه صوب بټي وي اخته کې صوب پکره کټ اخته کې په نورو شي نو فزوليات دي طریقې سره ولا تجداک سره مشه کی سر اکثرب الله وی تابیدار نموي الله ته دا ویلو نو شیطان چون کې د قران دشمن دی د قرآن نصده اڑی نوزک اللہ وی قرآن وی فائزا قرات القرآن فستا از بی اللہ من الشیطان الرجیم اوزو بی اللہ وی آیا <تصفح> او دا مثال دا سیره چه دا شیطان چون که دیر زورور دشمن, دشمن دشمنان یو دشمنه غی چا ته تا پستر وخکاری تین گوری نو دا, دا دا سی دشمن نباچا واسانی زان بات پناکی پا ستشل بل باکی خویا پټ دښمنې نو پټ دشمن نزان بشکول ډیر ګران خبره شيطان خو زمونداسي دښمنه قران کې خپل راځي چې تاسو وینئ او تاسو وینئ مېن حیسو لا ترونو شیطان مونږ ویني نو دښمن پټ دښمن دی نو دداسي دښمنه ساتنه ګران ده ناغزور اور ذات طويل غاړي الله زموږه په وس نه بر کې ختم ته بچ کے. <تصال> طالب بلکه چنې چڼی کنا پخووه او زی په غوندولې اوس هم باز زوماتنوت چڼی چیرې او زی په غوندولا مولوی سے بتوي الکتہ چ زی په محله کې غپلان کې کور کرا سپېرې امتحان وکاو غا نا استاد په امتحان چې دا چنې طالب پوری کنا پوي وځي په چونډه په دې محله کې غو پلان کې کرا سپېره ډېر خطرناک نه سينه توځي په چونډه سپېره پرسي شی بیا او استاد خدای پچېنم یو روټه راواله مرته ورواچم او پر روټه شي زبته ما زم مخ کې او ته وې ک ختم روټه ختمه کیه به درپسيش بل به ورواچم هک اخذ مکی بل او ته بے وقفه روټه مې په ختمه کیه اس په وکو رہنے کې دا څه ولینې کې چې مالک توې چې دا سپید رانه کوړې کا نو د قران الله مون ته ویتا چې نشوکر کووله ما ته وایې چې زړه حق پر سپې کوړې کا اوزو بالله مینه شیطان راځي زکا اوزو بالله الغان <تصفح> بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله دام د دا قران د آدابونه اول وحی و هي چې شوم دغه اقرا باسم ربک الذی خلق اقرا قران وای خود ربن والا نو دربن دغه کنا بسم الله الرحمن الرحیم او سنت ها حدیث کی راجی دا بسم الله دا هر دو سوراتونو منس کی دا فصل لا پاران هر دو سورتا پدی بسم الله سره د یو بل نه جدا کی نو قران پاک کې بسم الله 114 ذل نازله سرا یعنی شتا خو په یو صورت کې پسر کې نشته نو صورتین هل کې دوا ځله ده یو د صورت منس کې د یو د صورت په دا کې ده او صورت توبه کې نشته صورت توبه کې وله نشته به تاسو خبرې کوم خودلته بسم الله د دوو صورتینو منس کې د دوو صورتونو منس کې د فصل د پاره چې پدې سره مخ کې روسو صورت جدا شي ویل سنت مانه ده غلا بلکې ډېر کارونه حدیث کې راځي چې تاسو کوی نو بسم الله وای فراکه بسم الله اسککه بسم الله وا او دکېږي چې بسم الله نه د قرآن په مېنه بسم الله الرحمن الرحیم ا حدیثو کې دغه څخه دعاګانې ویګانې شته د شروع لپاره نو د قرآن په شروع کې بسم الله وی ترجمه ما مخکې کړې و چې خاص په مدد د نور د الله چې رحمان رحیم دې شروع کوم خدلته یو دو خبرې قابل غور یو خدای چدنت دا بانر ابا دی بسم الله کی دا باکه ما با کما بارا دا یا خبره دویمه دا چې چون دا بسم الله خو جار مجبور دی او جار مجبور بیا دلته متالق نشتا متالق بره استلغواړو دغه متالق سر کې روبه سو کو اخر کې روبه سو دا یو سو علمی خبری نو عوام هم دومره نه دوم خیر نو په ساده زی پا سادا جبا کیوین انشاءاللہ دیگم بی پویش او کو پویی نشو نو خیر د لکسو ناسو بوزارا با قوی تاسو گانا دا نو رو خلکم حق شلا خواه دا با چه دا نو دل تا با خروف جارا باس چه سمنا عواملو کتابونو کی, کی کی گی. نو دا با مختلفی معنی دي نو په با که یو معنی استعانت ته نذر دا, دا استعانت باپمانه ده استعانت او مخک مونږ یو روایت ویلېو دا به حقی پر روایت او دارنګ ماوی فتو العزیز او معرفت القران او دیم را نقل کړي شي ټول کتابونه قران کې جمع دي او قران فاتحه کې او فاتحه بسم الله کې او بسم الله په بعد بسم الله نو معلوميږي چې دا, دا باډې رازوره وروربا دا با زورا بعد آباد شیخ سے بویش شیخ عبدالسلام صاحب الله دی صحت ور کیو اس کو غریب بس صاحب فراش ای بداوې چیدا با د عام بی بیگانو غونټې نه دا چتا سوام بی بیگانو غونټې ووشمیره دا دیو جنہ چون کې دا با د ټولو کتابونو خلاصونه جوړ پک را جمع دی نو دا د عام علی با تاسو والا باندې داو جنہ دا عمر بن عبدالعزیز رحم الله دور خلافت کې هغه علما د خط کاتبانو راغون کړل و ته وی کله چې تاسو قران لیکه بسم الله لیکه کنا نو دا با پکې دا چې غټه لیکه خیال نی بسم الله چې خلق لګی نو د لام په شان لیکري کیږي د دې سوو جره دا عمر بن عبد العزيز رحم الله بیو خلیفہ راشد هغه کاتبانو ته وی د دې کې چې د عامه با او د بسم الله دا با پتو لګی چې دا غریامه نه د چې مو خلقو ته س دا پورتو پیم جغرا بسم الله پنوم د الله څنګه زیاته بانم سره جوړ کپا پنوم دال ظلم دا, دا بعض اوره وره بعد د ټولو کتابونو او د قران خلاصو نه چھوڑ پک راغون دی نو دا با بعد استعانت تا پمانه د استعانت يم دغه استعانت, دا استعانت, دا استعانت, دا استعانت دا والا معنا قرطبي والا مغسره ده دینا دارنگ مارف القرآن کی موتی شفیر الله اللہ ہندہ ویلے وزمو مشایخی وی وی خواست دانور کتابونا تذکو بیم چی تاسو لگ یقین و تسریوش نو بعد استعانت امداد وستن دی وجه نمونگی مانا کو بسم الله خاص په مدد دنون دا اللہ نو دا مدد دا مانا دا با لیل استعانت دا وجه نم پیدا شوا او خاص خاص مانا دا خاص معنی د جار مجبور دا مقدمه والی دی وجه ولی زکه دا یو مساله ده چې جار مجبور چې کله راشي متالق ولروباسې نو ابتداء کې بروباسې کو اخر کې بروباسې نو تاسو به هدایتون نه هې کافیه کې اختلاف یی د کوفینو بیسرینو بیسرینو کوفینو اختلاف ده په دې کې نو مغ د دې इलाके او ختي خلق بنه وه که بصریانی و کنه بصریانی و مو او پفه که کوفیانی نو د بصری نو پنيس باندې متعلق به اخر کې ریسل غاړي نو خپل نه همیرشوا الکه اخر کې وای نو سر کې وای شروع کوم پنوم د الله الکه شروع شاته بسم الله خاص په مدد د نوم د الله شروع کوم نو غره دا جار مجور مخکیش چې جار مجور مخکیش نو دی وجه نه دی کې د تخصیص معنی پیراشه نو د استعانت د امداد لفظ د معنی د لفظ د با حرف د وجه او خاص والی معنی د جرمجور د تقدیم د وجه پیدا نو خاص په مدن د نوند الله چې رحمان رحیم د شروعو کوم او دا شروع بیا دسي فیل د عام څرسه سره لګي زمونږ زرات سے مولانا حسینی رحم الله اغه د دین بل عام فیل رو شي فیر عام او چته دې به مناسب یو لفظ راځي سلغواړي اگر ډیر بیاوي ډیر خت دې ځای سره د معنی په اتباع او بسم الله الرحمن الرحیم نستعینو یا خاص په بدن مدد دنوم د الله چې رحمان رحیم دې ځای امداد غواړم او ای ده شانت فعل وسره او باسبه دې به سره مناسب او څوک ور په دې معنی باندې چې بسم الله الرحمن الرحیم دا با مانه دا استیانت منه امداد بسرب دا الله نه غستری کیږي نو دا ټول قران او ټول کتابونو خلاصونه چور شو کنه با کی هر سره دل ک او دا ټول کتابونو د ام بیا مقصد دقه خبره چې امداد و استیانت دا الله نه دیو جن دا بسم الله دم کلمه د توحیدا اورت د شرک دی ځکه مشرکیونو چې بکلا سکار شروع کو کنه نو د کار شروع کولو په وخت کې و وی باسم الله باسم العظا دغپل خدایانو په نوم به کار شروع کو اسلام چراغونو پاغیا رد کو چې نننا باسم الله تعظانا باسم الله دا الله په امداد به کار شروع کوي نو دا باسم الله کې مراد د شیخ او مسله د توحید امداد یې سیانت وسره وو صرف د الله نه په دغه خيري خبره هغه دا چې د باسم الله مطالق عام او عوامو کې سکول و, و, و غیره کې یا دی بازو مړیانو طالبانو کې تعویزګرو کې دا مشهور ده چې دا بسم الله پځې باندې 780 لیکي پدې ځان پوي کې دا 780 کل دا د بسم الله معنی ور کوي کنو ور او دا بسم الله والا غ خیر او برکت پدې اسري کې کنا نو دا یاد ساتای چې اصل کې دا بسم الله پځې باندې 780 کل ګنا او بدعت طرنا کا خبر ادا غروف ابجد وتوی کنا ابجد حروف نو دغیلم شتا دین ان کار نشټ ابجد پیجن ابجد حروف دا پخوا کومه بغدادی قاعده ویل کیره کنا نوای او سبق دام دے ابجد هوز فطری کلمن ناغو غورای بغدادی کین ولاند دی به واته د ان سې کری چې د الف دونم مقدار دے د با دونه دے د تا دونه دے ابجد د ابجد دای لمو نبی علیہ السلام یو ده یوهو مدراسه ته له مدرسې تاغید ابجدو باندې سه ایساب کتابو کوړې ویله اسلام ډېر پسند کوړې تاجب وته نو دا غوښنه روان ده ابجدو نو یو د ابجدو علم دې دین انکار نشته خو یو دا چې دا قران او د قرآن, قران پاک آیاتونو او سورونو بسم الله غا نه ابجدو تراړو سره دینو دا سین نه نو خو کار ده بس ټول قران به شو انسه به دا یاد ساته چې په سی باندې د بسم الله والا برکت او ثواب اچل نشي مې راوېده خو ثواب او برکت څه کې خبره خطر نه کړه 786 دغه خلک وې دا د اعده بسم الله د حروف ابجد په حساب باندې 786 تعداد جوړی نه غلطه د تاسو بیا وشمه کوم خلک چې دی پويږي او بغدادي قاعده راواله او دا بسم الله الرحمن الرحیم راواله حساب وکړي 786 نه بلشه جوڑی د ده ده نه تعداد خواه اصل کې دست سوچیه سیسه شه ده ده تحقیق که خلق وی یاده ده اندوانو د ناره اب جد دی داغی یو دیوتا ده ده خوده ده ده اندوانو حری کرشنا او دا داغی مذہبی ناره ده لکه مگو یا الله مدد نه دارنگای کرشنا وی دا د هری کرشنا تعداد ده سنگا او گورا هری نو ها پابجدو کی ده را چه ده نو دارن سین دسته نو ورپسه بیا کاف ده اب بیسته نو بیا را ده اغ دو بیا شین ده تین نو بیا نون ده پچاس دا چه راغون که که دی نا ست سوچی ایسی جوڑی ست سوچی شو نو دغ ست سوچی ایسی دا دا ہندوانو دا دغ نارے ہری کرشنا دا تعداد جوڑی مجموعه ست سوچی نو بارحل خبرم دا کوله چې ست سوچی ایسی دا دا بسم اللہ نا آب جدو که تعداد برو کی او نا دا بسم اللہ خیر او برکت او ثواب پدی ملائی <تصف> تانویر احماللہ اشفلی تانیوی رحم اللہ اغطا یو معتقد ہوئے مورید ورطے عزرت آپ کی تاریخ پیدائش عبجت کے حساب سے کرمن عظیمن ہے کرمن عظیمن کرمن عظیمن نغورتا آزرائ تفنن وی وی مخالفین اس کو مکر و نظیم بھی کہہ سکتے ہیں مکر و نظیم دی جوڑو نہیں شکا. मतलब دا چې دې ته اعتبار نشته چې تاسو په صحاجات جوړ کې دا بسم الله نه نه بسم الله دغه دا چې الله څنګه را لګیله دا ساسو چې سینه بسم الله الرحمن الرحیم د دې ترجمه او دغه تفسیر والی سره خبرې وشو د سورې فاتحه خراسم ویلو چې دا اول دره اتون الحمدلله رب العالمین الرحمان الرحیم مالک یوم دا اول ایص اول خبره د سور فاتحه پدې کې داووده توحید او پنځه صفات در رب العزت الحمدلله ټول تعریفونه د خدای تووب لله خاص الله د پاره دی بل د پاره نه دی دا داوښ پدې دلایل سری د خدای تووب صفات او تعریف صرف الله لري بل نه لري ولي زکه چی رب العالمین هغه رب دی کنه زکه چی الرحمن الرحیم زکه چی مالک یوم الدین دې او پنځه صفات هم ني دا پنځه صفات د دې داوي یو کې سم له درایل حمدونه ته خدای ته الله لدی بل نه دي تعریفونه ته خدای ته بل لدی تعریفونه د غیب دان او کار سازه خاص الله لپاره دي بل لپاره نه دي ولی زکاغه الاهر بل الاه نش رب العالمین غ رب بل رب نش الرحمن الرحیم عام او خاص مه ربانه دا غری دبل چا نش نه دي مالک اومی دین مالک غد اینو زکا الحمدلللہ حمد ستوئی نو دا حمد سمانی خو تاسو پا نحوه و صرف و غیر کتابونو کی ذکری چه کمی عام بیلی کیا نویم اضافی خبر اکوم زکا کام شورو کم نو بیا خو ختمی کی نا نو کمی چه مشہور عام خبر اپریدو او ضروری بکاو او دل تا چه تعلق لری بکاو دا سو خیال ده عام ترجمه د دا دا کیږي کتابونو کې ملي کېږي چې سب تعریف الله تعالی کې تمام تعریفونه الله ده پاره ني نو دا اميانو ده پاره ساده جبکوم چې موږ دا مانو کو تمام تعریفونه الله لری نو تمام الله لری دي الله laine واخو ده بل چا هم تعریف کی الکړه پلان کې ډېر خسر دا کور ډېر خله کور ده دامے وڈے را والا. دا می وړه رخيسته او خمه وړه خیال نیم نو خدا الله نشو ټول دا الله شو د بل مسره ب کې هیلګيای او موږ یو ټول تعریفونه الله لري او دا بوليانو طالبانو ته ویم هغه دا چې الحمدلله دغه معنا کېږي تمام تعریفونه الله لپاره دي دګه الحمدو کې د الافلامه استغراقی غثره کېږي نو چې کله استغراقی واغسته شي نو معنا وې دغه شي چې تمام تعریفونه الله د دي او په دغه د اعتراض را ځي چې تاریفونه ټول الله ل دنیا کې خلک د بل لم کوي لګیا د بل تعریف هم کوي او د ته ټول تاریفونه الله تعریف لا استراتی واخسته دا اعتراض او سوال په را ځي نو کېد شيڅوکې دا جواب وکي او تا او سازان هم کې تابونو کې کړي چره را د دا مخلولم چې کم تاریف کېږي نو داام سری او الله ل زکه چې دی ونه لو لودې انسان له حسن او کمال الله ورکړې مو دا خبرو دا جواب د سیدي خود الحمدلله کې نه دی سہی زکه شدل تل ل لارغلې ل لله نو د عالم من واسټې ما سټې ختمه جواب دی بل ځای کا بدلته نه چری ها واسټې د عالم ختمه یې ل لله خبره خدایا آسانه تا ده تاسو اله فلم مو ویلي کې هدایت نه هو کې د سونه بن خو پال افلام کې چې کوم سلور قسمه دي مشهور استغراقی جنسی جنسي احدي خارجي او زهني نو دا یو مساله بتا وسو استادونه یې ذکر دي چې پال افلامو کې اصل الافلام هغه احدي د استغراقي چدي د مجازي معنی حقیقت کم نه احدي کې دیو جن اصل ال افلامو کې الافلام احدي دي نو اگر سره غړی کڼ نو معنا به دروست شي دنت دې الحمدلله کې الف لام احدی او ماحود پدې سره د خدای توپ د کمال د کار سازه واغدار صفاتو نو اعتراضم ختم اوسې پښتو کې و راځه دا ساده پښتو کې کڼ وته ګورم مو وايي چې الحمدلله نه مراده تمام تعریفونه د الله لریدا سیمو اي تمام د خدای توپ تاریخونه الله لري نو سپېتراز ناراض الحمدلله ټول تعریفونه د خدای توپ د کمال د کارساز غیب دان دا خالص الله لري الله سره به کې سوکشي نشته دا همون د ګرامر په اعتبار وی الافلامه هدي کې ٹھیک ده نو معنا به صحیح حواله د ته ویم مشهور کم تفسیر دې تبصیر ابن عباس معنی چه مشهور ده تبصیر ابن عباس تنویر المقباس من تبصیر ابن عباس بعضی الاته تنویر المقیاس حوینگا تنویر المقیاس نه دخن تنویر المقباس من تبصیر ابن عباس ده تبصیر اصل که د مجزدین فیروز ابادی ده مجزدین فیروز ابادی ده غا تبصیر ده خواغه ده تبصیر جمع کرده ده پر روایت د مقاتل او کلبی بن او هما واحيان دړه کمزوره راویان نو د سند په اعتبار باندې د تفسیر کمزوره تفسیر ابن عباس البته پدې کې چې کوم اقوال ابن عباس رضی الله عنه ته منسوب دي او چرته په صحیح سند باندې نقل شوی خو, خو قبل زید ابن عباس رضی الله عنه قول سره ټکرونه بیا بده ته کمزوره ویل کی خو حال تفسیر ابن عباس کې دې صورت فاتحه د دقیق الحمدلله تعالی لري کلی دي هغه ترجمه کوي او دغه ترجمه کوي دا چې ما ته مخکی وي کمه چې دې کالف لام سړي احدي احدي د خدای تو صفاتو نه او ای ابن عباس رضی الله عنه په نقل کړي ابن عباس تفسیر چې الشکر والوحدانيه والالوهيه تو لله وحده مزره معنی وکړه چې شکر او وحدانيه وحدانيت والولوہیتو او خدای توب کنه خدای توب لله وحده خالص اللہ نه نو پختو کې ودغه معنیش الحمدلله ټول تعریفونه د خدای توب کار سازه او د غیب دانې ل خاص الله د پاره دي الله د پاره دین دی. بل شار الله له بل چلا نه نه <تصح> <تصح> دغه معنا ابن عباس رضی الله عنه هوته هم منسوب ده بالا یو خبره قران کې وګورئ قران کې چې چرتم د حمد لفظ راشي مخ کې روستو وګورئ التبدا الله د خدای توپ سره صفات ذکر وي بسغه دې مراد دي کنه ډیر دي دا سورته انعام لکه سره وګورئ نو دغل تبع تاسو لګه پته ولې حمد راغلی مخ کې روستو د الله سره صفات دي نو دا مراد دی. سورت الانام دسر الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعذرون الحمدلله الحمدلله اور پسې صفات وګوردا الله خلق السماوات والارض زمکه اسمانونه پیدا کول لازم کې اسمانونه پیدا کول دا صفات وجعل الظلمات والنور تیاري اور ناګاني ګرزول دا صفات نور پسې ايات والذى خلقكم من طين ثم قزا جل تاو سو دا خطینا پیداکولو دا صفت بیا نیٹا د مرگ مقررولو دا صفت بیا ہواللہو فی السماوات و فی الارض براسمانونو کی حکومت او تصرف چلے دو دا صفت اولان دیزمکو کی یا لما سرکو مجاہ رکم و یا لما ما تکسیبون پا پتخ کاراو بانے دا پوئی صفت او پا ما تکسیبون باندے دا دا صفت دا سشو الحمدللہ دا حمد دیکھا اوزدا صفاتونه داسې په دې صورت کې زیپ زیشته نور قران کې وګورئ چرته حمد لفظ راغله مخ کې رستو ته د الله صفات دي اچمو راغونکو نو دقه د خدای تو صفاتونه دې مراد دی نو حمد نه دغه مراد الحمدلله ټول تعریفونه د خدای تو لِلای خاص الله دا پاره دي خاص الله دا پاره مونږ وي دا داوا ده نو په داوه کې د خاص والی الفاظ رل ځکه داوه کې جګړې د یو دو کسانو جګړه ده دا بلو ای زمان ده. ده دو ده دا کتاب زما دی دا بلوی زما دی کچر ته د د دواړرهکه زمونون په شیکه دی نو یا پهې جګړه شته بیا خووه د دو یاد ددعوی کللو ضروروتت نهشته داوهخواغ ش ک کېږي چې کوم دی کې جګړه وي نوچونې دی کې جګړه ده مشرقین مب یا د نن سوه مشریکین د خدایتوب دصففات د الله سره سره نرو لنی غب دای او کار سازی نو الله و نه الحمد الله. دخود دې تب صفاتونه سره په لالي بلل نه دي نو چون دا دعوه نو د دې کې د تخصیص والا معنا پیدا کړ او تخصیص چېرته پیدا شو تاسو به پهلمه بلاغت کې ویلي چې تاریف الجزئين يفيد الحسر والاختصار الحمدلله جزئ ول له پالې فلم سره تعریف راغله ده کنه تخصیص او لله لله کې دلام دوجنه دو هم تخصیص راغله نو دواړه جزئين مبتدا خبر معارفه تخصیص معنا را زکه مون معنا کواله الحمدلله ټول تاریفونه د خدای ته خاص الله د پاره دي د بل چا د پاره نه دي نورط په مشرکین اوشه مشرکین د صفات بل لوي د غل علم غیب د کار سازه د نو نه دوی صرف الله الله نه سیوا بن چلنی بیا پریمانه درې شروع کئ ان شاء الله